Гаразд, ніби все, та ти все одно даси мені прочитати. Хочу скликати гадячи козацьку раду, щоб за давнім звичаєм затвердити всім колом. Нехай приїдуть комісари королівські та виступлять перед козаками. Немирич задумався. Скажи, пане Гетьмане, а чи не дуже ми поспішаємо? «Москва такого терпіти не буде. Тут же військо вийшло. Це війна. Може, спочатку нехай Сейм ратифікує договір. Нехай Польща сили збере. Татар покличемо і разом вдаримо на царя». Виговський задумався. «Я теж про це думав». Якщо ляхи побачать, що ми просимо в них помочі на москалів, то договору ніколи не затвердять. Вони не мають відчути нашої слабкості, Мусимо показати силу, і сильним кожен хоче дружити. Згадай, як до Хмельницького посольства тягнулися не ми просили про дружбу, а нас. Отож маємо стати на Москву і вигнати її з України виграти перші битви, а тоді скажем панам-ляхам, бийте Москву з півночі, а то ми так її відкола і собі все заберемо, а вам нічого не лишиться. Ось тоді лише ляхи договір підпишуть, тоді у війну втрутяться, а до того потякати будуть та час затягувати. Немерич безумовно був дуже освіченим. Проте тут із гетьманом не міг не погодитися. Як і планувалося, рада відбулася в Гадячі. Козаки зробили велике коло, старшини стояли на помосці під бунчуками, всюди майоріло безліч кольорових козацьких прапорів. «Панове товариство, скликали ми раду генеральну, щоб спитати Думки вашої у важливій справі. І мені, і вам, шановне товариство, Набридла вже та війна домова, Ця колотнеча постійні походи. А Москва не хоче дати нам спокою. Як бояри вміють наші вольності забирати, Як на майно наше свою лапу накласти хочуть, Ви вже знаєте. Знаєте, як вони чвари постійно роздмухують, як повиплоджували собі своїх гетьманчиків, які колотяться по волості, полки на бунт підбивають. Доки ми будемо терпіти це, доки товктися нам без спочинку, дому не бачучи. Годі, не потрібен нам такий спільник, що одною рукою дає дещицю, а другою – все забирає. Тут прибули до нас посли його милості короля Польщі. Хочуть до вас звернутися, шановне панство. Чи дайте на це свій дозвіл? Очевидно, козаки вже здогадувалися, з якого питання була скликана рада, тому відповіли швидко й дружно. Згода хай говорить. Згода? Беньовський став на звільнене Виговське місце і почав говорити до козаків. «Мосці панове, від його мостці Круля Жечі Посполітою зичу панство здоров'я! Дай Боже! – відповіли козаки, – нехай їх величність живе сто років! Піта Круль, як ся маєте, як поживаєте, як вам ся поводить коло царя Московського! Як у Бога за дверима, а в чорта за пазухою – Викрикнув якийсь дотепник. «Скажи, пане после, королю, що даємо собі раду!» Відповів інший, а решта підтримали дружнім гудінням. «Ясновільможний Круль ма до вас пропозицію знову жити в дружбі й мирі разом на неприятеля ставати, в єдиній родині жити!» Знову сказав Беньовський. Він на відмову від бояр не виголошував речі монологами, а ніби говорив із колом. Намагався бути красномовним та дотепним, культурним і освіченим. Хотів, щоб козаки побачили в ньому обличчя оновленої Польщі. «Та вже жили», – відповів органічно хтось. Говори, посол, що пропонує король, відповіла інші, і знову коло згідно заговорило. Говори, ми послухаємо. Беньовський почав розповідати спочатку, до чого їх козаків привела, а згодом і далі заведе дружба з царем. Він запевняв, що зараз Польща вже не та, що була колись, що тепер там панують люди з європейським, демократичним баченням. Описував, як козакам буде добре жити у своєму вільному князівстві. Козаки слухали. Тут була переважна більшість людей письменних, едукованих. Вони добре розумілися на справах політичних, були, безумовно, патріотами. Більшість із них записані до козацького реєстру, за вірну службу ще гетьманові Хмельницькому. Кожен мав якісь заслуги. Одержавши всі козацькі привілеї, вони б завелися майном, тобто були людьми небідними, хоча на старшину, що почала швидко обростати статками, дивилися скоса. Саме на козацтво і старшину завжди опирався Гетьман Виговський От і зараз, за згодою козацтва, він хотів затвердити Гадяцький трактат Більшість козаків були задоволені мовою послів Їм і справді вже набридло воювати з московськими гетьманчиками Нехай повернуть нам Поділля, Волинь та Галичину всі землі, де віра і мова українська. Тоді й дружити будемо, гухнув хтось із кола. Його багато хто підтримав. Козаки зашуміли. Беньовський продовжував посміхатися. Проте крадькома поглядав на гетьмана, ніби шукаючи підтримки. Той легенько розвів руками, мовляв, нічого не зроблю. «Мось панове!» – крикнув посол – Козаки потроху затихли. «Ми умовилися, що границі і вашого панства, і нашого, і Литовського будуть в тих межах, які є зараз. Так буде найліпше? Яка різниця? Де буде жив Русин? Як буде мав одного круля і єдно право?» Така відповідь заставила козаків замислитися, а тут ще хтось гукнув із старшини. «Чого дарма сперечатися? Пристаємо! Покір на теля дві матки все!» Козаки стали говорити між собою. Раптом то з іншого, то з другого кутка почулося. «Згода! Згода!» «Краще зі шляхтою польською, ніж із боярами! Слава королю! Слава гетьманові! Слава князівству руському! Слава війську запорозькому!» Таким чином було прийнято гадяцький договір між козаками і Річчю Посполитою, що мав намалювати на карті Європи нову державу. Прийнявши цей договір, гетьман фактично оголосив війну московському цареві, адже москалі так легко не хотіли випускати Україну зі своїх рук. Бажаючи виперти дії царських військ, Виговський послав свого брата Данила з козаками, щоб відбити у воєводи Київ. Вони мали увійти в місто і з допомогою міщан витіснити москалів, та його чекала невдача. Москалі чекали приходу Виговського, батірки гетьманські брати з козаками ступили на землю під Києвом, зі своїх човнів, як тут же по них вдарив залп московських рушниць. Виговського було поранено одним із перших. Багато загинуло на місці, решта зробили спробу окопатися, проте москалі заатакували Навально і відтіснили їх.